з прикрістю спостерігаєш манери шпани. Вона деградує саме в людському матеріалі, тому так багато відомих письменників Щербак, Павличко, Забушко, Стріха, Гусейнов, Дончик, Пагутяк, Грабар, Герасим'юк, Малкович і мало інших дистанціювалися від спілки. А стільки молодих і вже іменитих сприймають як особисту образу пропозицію вступити до неї. У спілці на кожному кроці лунають вселенські плачі, з того приводу, що письменникам не дають грошей. І спілці теж, як такому собі Міністерству літератури, також дуже не додають при його фінансуванні. Гинуть літературні часописи. Вже й забули про літературний флагман, вітчизну. Але ж є в нас люди, які не стогнуть з приводу без грошей, не йдуть жебрати, а умудряються самотужки заробляти гроші, а на ті гроші видавати журнал. Безперечно, найпрестижніший і найкращий в Україні. Маю на увазі Гусейнів «Кур'єр Кривбасу», який я бачив у бібліотеках і Гарвардської, і Колумбійської, і Альбертського університетів. Надрукуватися в «Кур'єрі Кривбасу» особливо престижно. Там свій високий рівень. А ще ж цей журнал разом із його редактором мають престижну літературно-мистецьку премію «Глодоський скарб», яку Гусейнов виплачує з коштів своєї Шевченківської премії. Поклавши її в банк на депозит, він щороку вибирає проценти і виплачує їх лауреату. І які це імена? Тарас Компаніченко, Мирослава Которович, Віктор Неборак, Еман Дієвська, Віра Вовк, Ліда Палій, Володимир Тихий, Марко Роберт Стех. На моє глибоке переконання, це одна з небагатьох премій, котра виплачується в нас не по блату і без жодного натяку на корупційну стратегію. Отже. Хто хоче щось робити, той робить, а хто не хоче, той шукає причин не робити. Добре розумію, що наражаюся на звинувачення в нескромності, однак усе-таки не змовчу. Я стільки років проводжу міжнародний конкурс української мови імені Яцика. І все це без державних грошей. Щороку мушу зібрати на преміальний фонд до 700 тисяч гривень, а ще ж усякі адміністративні витрати. Десь це все треба знайти. І знаходимо. Мені можуть сказати, у тебе є Володимир Загорій, Олександр Огороднійчук, фундація імені Багряного, Союз Українок Австралії. Але ж усе це треба було познаходити. Всіх цих людей переконати у важливості нашого проєкту. Довести їм чесність у правилах гри і показати реальний ефект нашої роботи. Гроші є. Їх треба шукати нежебранням. За ними треба йти серйозними, державно значними, мотивованими аж до дрібниць подробицями, і тоді перед вами розчиняються двері фондів і банків. І допевнившись в амбітності масштабності ваших проєктів, з вами починають працювати. Хай нам, за приклад, будуть люди, які створили неможливе. В'ячеслав Брюховецький. З нього насміхалися. Манія, грандіозіс – надумав відродити давно померлу Києво-Могилянську академію. Він взяв і відродив її. Ми ще досі не усвідомили значущості цього явища. Або Ігор Пасічник взявся відтворювати Острозьку академію в глухому містечку, де не було умов для існування університету. Це як посеред пустелі почати творити оазу. Сьогодні Острозька академія є. Є справжнє диво котре невідомо звідки і невідомо, як з'явилося. Щоразу, буваючи там, я починаю вірити в те, що тільки сили небесні допомогли це витворити. Але спершу люди цього надзвичайно запрагнули і поклали на цю справу всю душу і усі сили, а вже далі їм прийшла допомога з небес. Однак мушу тут після цього принагідного відступу повернутися до днів під знаком Виноградського тих, хто за ним стояв. Як уже мовилося, чи не від першого свого дня в літературній Україні я відчув, під яким жорстким контролем перебуває вона в ЦК КПУ. Було дивно. Це ж не партійний орган, як, скажімо, Радянська Україна чи Правда України, а газета письменників, котра не втручалася ні в які партійні справи. Виняток давала розлоги звіти про збори столичної парторганізації, на яких, як правило, лунала Тарабарщина про те, що ми повинні ще вище нести прапор соціалістичного реалізму і ще яскравіше відображати радянський спосіб життя. Але майже кожен номер у відділі культури, де був сектор літератури, вичитували через побільшувальні лінзи підозр і майже щоразу мали якісь претензії. То ви надрукували апологітичну рецензію на Гуцела або Валерія Шевчука, то мали б взагалі втриматися від похвали Щербаку, то підняли до небес Романа Іваничука, то не добачили серйозних ідейних збочень у Романа Федорова, то в критичному огляді їх за підписом «Оглядач», – писав я, принизили творчі здобутки всього покоління прозаїків-фронтовиків, відсунули їх далеко на периферію всього літературного процесу. Інколи, глянувши у вікно, я бачив, як повертається з ЦК редактор Виноградський. Незвично блідий витирає носовиком спітнілу лисину, а на обличчі вже написані слова, котрі ми за п'ять хвилин нього почуємо. Він то історично кричав, то майже плакав. Ситуація не Все, йде гроза, встигав я сказати Брюховецькому. І я знаю причину, не разу гадував він. Цього разу буде мені за Івана Сенченка. А наступного також влучав безпомильно. Стаття шумила про українську мову, це ж для них бомба. Я дивуюся, як її пропустила цензура. А то якось приходить редактор і ошелешує нас новою претензією. Газета нічого не пише про профтехосвіту. Ми з Брюховецьким от подиву заніміли. Як письменницьке видання писатиме про профтехосвіту? Та як після цього виглядатиме літературна Україна? Кажемо йому про це з обуренням. А він показує тремтячим пальцем на ЦК. Там краще знають, якою повинна бути наша газета. Ви подумайте тут над цією ідеєю, а на летючці про все доповісте. Ми не можемо не виконувати накази партії. Не її підручні. Партія нам довіряє, і ми не можемо її підводити. А якщо комусь із вас це не подобається, йдіть з газети туди, де ви робите те, що вам хочеться». Ми понуро мовчимо. Добре, що редактор не може підслухати наші думки. А на душі бридку мов би, напився помий. Редактор з полегшенням переводить дух. Виховну годину проведено. Важливі завдання молодикам, що намагаються задирати носи, роздано. Тепер буде більше порядку. Пам'ятаю, за всі роки в усіх найбільше претензій було саме до відділу критики. Публіцисти в газеті королювали. Вони писали нескінченні нариси про героїв ланів, сталеварів і усіх тих, хто міг би стати героями книг. Творили оди Чорнобильській атомній станції, що будувалася і буцімто ставала національною гордістю. Був навіть спеціальний кореспондентський пост «Літ України на Чорнобильській АЕС». Вони вказували письменникам, на кого їм звертати увагу і створювати про них епічні полотна. Це ж саме в той час такі понурі літературні опуси виходили в серіях «Його величність, робітничий клас» і «Предсідательський корпус». Така серія була в Росії, і в нас одразу ж її змовпували, продукуючи романи про голів колгоспів. Десь у світі, навіть у соціалістичних країнах, література розвивалася загалом нормально, культивувалися сміливі художні експерименти – а в нас усе було суворо регламентовано і цензуровано десятками інстанцій. Якщо когось за щось треба було громити, то запопадливі журналісти писали гнівні статті підписували їх іменами доярок, свинарок, комбайнерів, шахтарів і всяких активістів. Розгорталося ціле посполите рушення проти Горопашного автора, який мусив замкнути вуста і усім своїм виглядом показувати, що він і кається в сподіяному і глибоко себе засуджує. Майже всі писали з оглядкою. Шукайте цензора в собі, нагадувала Ліна Костенко. Сьогодні ні для читачів, ні для видавців, чи для книговидання майже не мають значення похвальні чи критичні рецензії, всякі літературні рейтинги, аля Костянтин Родик. А тоді, коли література вважалася справою державною, в редакціях буквально лінійкою відмірювали, скільки в рецензії має бути позитивного якщо воно справді має бути, а скільки негативного. А будь-який критичний рознос ускладнював авторове існування. Не згадуватиму тут погрому меча Рея Івана Білика, інспірованого Петром толочко іка Білика змусили замовкнути на десяток років. А піддані жорстокому строкізмові мальви і журавлиний крик Романа Іваничука мало не закінчилися його ув'язненням. Павличкий гранослов було геть викреслено з тодішнього процесу, заборонялося навіть згадувати його назву. Добре, що ці автори зуміли витримати удар і вистояли. Але ось інша історія: Ніна Бічуя, що написала маленькі шедеври, Дробицький звіздар, вічні королівські лови, боєць метусина, довго працювала над